والات والسلام على مبعث رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بابنه وسراجا منيرا اللهم كن راعيا في كلامي واجعل اخلاصا في مقالي اللهم افتح قلوب سامعين وعقولهم لسماع كلمتي رباه رباه لا تجعلها صيحه في واد ولا نفخه الثرماط وصيكم كما ينبغي أن اوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته ايها الاحباء فبعدكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تذكر رحمتم محمد صلى الله عليه وسلم اظن ketika imane kutuba yangu Itapakana ni muendelezo wa hutuba iliyopita ambayo shaka tulizungumza hapa msikitini isipokuwa anwani na mapiti watakuwa na utofauti lakini mawuui inaendana anwani yangu ya leo katika hutuba ni waislamu wa, wa namna gani ambao ndo walengwa katika ajenda ya Magharibi ya ugaidi. Kama tulivyozungumza hapo kabla, imeonekana kwamba sasa tafsiri ya neno ugaidi baada ya kukosekana maana yake halisi imebandikwao Uislamu. Lakini katika au Uislamu wa wako hasa ambao ndio lengwa wa ajenda hii Katika Waislamu kuna makundi ya watu Lakini makundi mawili اليوم تاع غوسه اليوم كندي لاكوانغا ني اصلحون او اصلح مسلم صالح نا كنا مسلمون مصلحون كنا مسلم من ومئما بنفسي يصوم ويصلي ويتصدق ويحج ويفعل الخير او الخيرات Masa, muislamu ambaye anafanya matendo ya wema, swali anafunga, anaweza kaenda haji flani, ya ya ya kam, ye, yetu, na akafanya matendo fulani yale ambayo anaweza hapo ndani huyu yote wako ya ya Lakini matendo ya kibinafsi ye tu na familia yake basi tunaweza kusali, kufunga, kutembelea mgonjwa, katafakati kiasi yake, inta al'amr ya lake limeisha na kuna muslimun muslihun muislamu mtengenezaji yani anafanya lakini hatosheki na kufanya kwake mwenyewe anataka wengine wafanya lakini si kufanya tu ni kufanya kwa mabadiliko kuitoa jamii sehemu flani na kuipeleka sehemu mingine kuleta mabadiliko ku katika umma funda hizo muslim muslimun muslihun muslimu mtengenezaji huyo muslim salih muslimu mwema kwa nafsi yake kwa yale anayeweza Hana tatizo sana na wa magharibi hata na anaweza kampa opportunities mbalimbali kwa sababu hana athari na wao katosheka na uislamu wake wa kusali akafunga na wake wake wa pili watatu akasabda mashallah khair ينتظر الجنه asubiri pepo lakini ule aliokuja kuwakubalilisha kuleta mabadiliko chanya katika jamii huko na shida na ukitaka unijua hilo isome historia vizuri kabisa historia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam قبل ان يبعث كان رجل صالح متومه قبل هجره ووطمه كان قومه يقولوا له الصادق الامين ولا واله الصادق الامين مثال وكيل ومؤمن وفوا هم قبل ان يبعث قبل ان يرى ووطمه Watu wake walimwona ni rajulun saleh, ni mtu wema, wakamuita Asadul Amin. Hajawahi kusema uongo katika jamii yake. Wala hajawahi ya na amana ya mtu. Wakamuita As-Sadiqul Na amanadhao pale mka nzima nani anaweza akakutunzia amana ukaipata vile ilivyo ni Muhammad, wakati amana zao kila mmoja anamkubali Makanzima hakuna mwenye tabia mzuri anayeaaminika kwa lolote milele isipokuwa Muhammad ibn abdillah. lakini alipokuja kuwa msuluh ka satoa katika daraja akaba ni wema wema ambao umekubalika na jamii yake sasa ni msuluh anaokusudia kuitengeneza ile jamii kuitoa kwa yale waliokuwa kuwa nayo kuwapeleka kule kuliko kuwa kwema katika dunia yao na akera yao shida ikaanza hapo ni jana tu wale mwita asadikul amin leo baada ya kupewa utume majnun munda ama ni sahibu wenu mjana huyo huyu huyo sahiba wenu huyo mloisania miaka yote hapo makkah si mwendawazimu lakini jana alikuwa kweli mwaminifu sasa kaja na itikadi nyingine bora zaidi kwa wanadamu kaja na mfumo mwingine wa kisiasa bora zaidi kuliko ule uliokuwa nayo udhulma kaja na mfumo mwingine wa kijamii unaumweka kwa katika heshima na ubinadamu wake kaja katika mfumo mwingine wakiutawala unaompa mwenye Mungu haki ya kuwatungia watu sheria kwa sababu yeye ndiye kwaaumba alipokuja na sura hii sasa ni Muslim, mtengenezaji shule ikaanzia hapo jina likabadilika kutoka as-sadiqul amin akaanza kuitwa mondawi mara naiswa msahiri tu huyu msimsikilize manake msahiri tu huyu mara huyu karogwa haya naosema huyu karogwa huyu mpaka mjana ni maneno yanaumu hapa kama Mwenyezi Mungu subiria katika yale wanayosema na jua yanakuumiza katika yengine nasema wa laqad na'lamu anna kayasif yadhiqu sadruk bima yaqulun sitna fahagu naumia sana kifua chako haya wanayosema kabalishwa jina ghafla kwa wakasabu gani kwa busle sasa ni mwenye kupambana na mfumo basili kutaka kuleta mfumo wa haki. Dina limebadilika. Sasa wanamna hii Ndiyo ambayo ajenda hii chafu na mbovu wa magharibi ya ugaidi inamlenga Muislamu hii. Hawataki mabadiliko ya kimfumo. Kila yote ambaye anakuja kutishia mfumo wao na kuleta mfumo mbadala ambao ni Uislamu ureje tena katika nafasi yake ya kusimamia maisha ya watu. Huyu mtu kwao ni tatizo kama ambavyo walivyokuwa tatizo mtume Muhammad ndipo kwa shiriki na wa baada ya kupewa utume na kuonekana anakula na ajenda mbadala ya kuondosha mfumo dhalimu uliokuwepo na kuleta mfumo kwa mzuri ambao unaendana na, ma na maumbili ya kibinadamu kwa hapa makundi haya mawili ya waislamu tunayo na hili kundi ambalo ndo muslimun ni kundi la watu wachate وسبب الكذب غمو شو تنطاقوا الاسلام ليني اسلام اكو بشريان الجنه صافي كبيسه يعني كسالي الحمد لله سبحان الله الحمد لله الله اكبر ما لا تسنى تات انت تنتظر الفردوس النسله ونفس البيئه الفردوس اكل محشور العين ما كما الكومب بي. نعم بس المسلم ينتظر الجنه فهمنا ايه اه Itokezee kwa bahati mbaya labda mtu ana chuki na mna mnaugomvi naye akakuzulia, akupachika joint agenda hiyo sawa. Lakini ule yule ule ndio wanatarget naye. Nukuamani hakimu wakati anamfunza mwanae kuwa mtu, kuwa mwanaume, kuwa mtu madhubuti, aliemeleza mengi sana. Lakini akaja akamwambia Ya bunai ya aqimus salaah. Huko nyuma ilikuwa ni mawaida. Watu wa shiriki da stembeka card za Komaringo, usifanye hii, sauti yako na na na. Sakaampa mawaida hapa sasa kwa sababu anakusudia awe mslimu. Awe agizo naangalizo. bil Wanao ala munkari na kutazauvu akili mbali wewe ushamalizana nafsi yako unafata tu ya pili kwa muumslimu sasa mtengenezaji wa jamii hii kuzunguka kwa kuamrisha wema na uovu wasubiria ala maasaba subiria ya wukufika, angalizo kwa wala mtu ambaye ni muslim ndiyo target kubwa sana ya wa magharibi wamepiga vita Uislamu kwa aina tofauti ya kupiga vita. Kuna vita za silaha na kuna vita ya fikra. Lakini kuna kundi katika Waislamu wanapambana na vita na hii mbaya ya fikra ya kuwaladha Waislamu waone tani tabu sasa. Yaani Waislamu leo hamna kazi ngumu sasa hivi tulionayo kama kumkinaisha Muislamu ajue ulazima na ubora wa sheria za Mola wake kuliko kumlingania kafiri. Hii yani kumlinga ni kazi waliofanikiwa ya wakafiri. Yaani kumlingania kafiri ya kubali Uislamu ni vye pesi zaidi kuliko kumkinaisha Muislamu ajue usafi na ubora na ulazima wa kuhukumiwa na sheria za Mola wao. Wametufikisha hapa kwa hawa wana na wanapambana kidhaa na fikra chafu za kimagharibi ndio wametengenezewa ajenda sasa hawa bana tu tuhalalishe kuumaliza tu kuangamiza kwa neno gaini. na kwa sababu majority wa islamu kwa sababu nani wiko hivo labda ni wema wa kibinasi inawezekana kabisa nao wao nao dhidi ya kupambana na uislamu wenzao wa Maghariba na mikakati mingi ya kuhakikisha kwamba ili kuja baada naenda kutaka kutakuondosha mfumo wa kibepari na kidemokrasia na kurejesha Uislamu katika hata hatamu yake na heshima yake na utukufu wake ukaweza kuhukumia maisha ya watu kama ilivyofanya miaka zaidi ya tatu iliyopita pakali wakaweka mikakati mingi sana ya ukabiliana na Uislamu namna hiyo ili wawaingize katika 18 zao. kwa mitego yao kwa namna yao na mtihanini. Ima imawaaue wawafunge au wa wafukuze katika miji yane. yane. Yale yompitikia mtume Muhammad baada ya kuwa ni mslih sasa mtengenezaji ajenda zikana hizo hizo kama zilivyokuwa kwake ndivyo zilivyo leo fa yamkuru amkurubika lazina kafaru lithibitu kauli yaktulu kauli yukhrijuka yale yale ndio leo wakufunge wakuua wakufukuze katika mini kwa sababu gani ikawa ni muslih wanaobeba manhaji ile ya kutaka kuleta mabadiliko katika jamii. Wakaatana ule Uislamu wa kibinafsi wa kutosheka na Uislamu hawa matendo mawili matatu ya pepo. wakawa wamechukua manhaji ya mtume ya kutaka kuleta mabadiliko, kuondosha nidhamu chafu na mbobu iliyo kama maulimu ulimwingu uh, leo na kurejesha Uislamu katika heshima yake na utukufu wake. Wanaochukua manhaji hiyo basi mikakati ya haina na tofauti sana. na mikakati ya waovu walio tangulia na yasasi haina tofauti sana moja zinachofanyika ili kuwatia watu katika wakati mgumu yawezekana kabisa watu wakaandaa mashambulizi yao na hii inafanya ya yote duniani wakitaka kuwataki waislamu kwa sababu ndo tunayo tunayo agenda ya ugaidi ambao mpaka wao wameshindwa kuitolea definition yenye kueleweka manake kuna matendo akifanya wa makafiri wao kawao, wa laudaini, kwa wao wanaweza kalipa jina la udai lakini baadaye akabadilisha kwa sababu hajafanya muislamu nitakupa mfano mitatu John Kennedy moja katika ya marais wa Marekani aliuawa 63 kama sikosee ile tukio mwanzo alikurepo kama tukio la kijadi wakati wao katika definition yao mbovu juu ya neno terrorist wakazungumza ni matumizi ya kinguvu yenye malengo ya kufikia yenye mtazamo e, e, e, wa kufikia malengo ya kisiasa katika definition zao ambayo ziko nyingi ajili kaniachukuliwa ipi kawawa rahisi lakini wakaosema tukio la kijadi aliuawa kimfeisal na mpo wake ambaye baada ndo alikuja kwa kuwa la Fahad lakini alikuchukuliwa kama tukio la kigaidi. ndani ya Amerika kuna njiwa Oklahoma, laki wa Oklahoma walifanya mashambulizi ambayo mashambulizi mle mwanzo nilirepotiwa kama ni mashambulizi la ghaidi lakini baada kutaka kama baada ya kujulikana kwamba limefanywa na wanajeshi ndani ya Amerika kwenyewe likabadilishwa jina kwanza ni tukio hafifu laki uhalifu kwao kifanya wao wanabadilisha majina sio hivyo tu wanatengeneza matukio ili waweze kuhalalisha kumwaga damu za Waislamu wanaokusudia kuleta mabadiliko. Tukio la Septemba 11 wamelifanya wao. Ili kuhalalisha kumwaga damu damu za Waislamu ndani ya Afghanistani na kwingine. Wamelifanya wao mashambulizi wame. Wameeratibu wao vizuri kabisa. Majengo na Pentagon lilipigwa wamefanya wao. Lakini kwa sababu katika vitumwa vyao hawana wanachokipoteza bali hili wanaolinielemea ndio na faida kwao na wanafanya Algeria mwaka 1995 baada ya uchaguzi na chama cha Fisi cha Kiislamu ambacho kilingia katika chaguzi za za kidemokrasia kiliposhinda kwa 85% Bill Clinton wakati mtawala akasema haiwezekani kuwapa watu nchi wakupitia demokrasia au atakuja kuivunja demokrasia kilichofanyika sasa ni kutengeneza magrupu ya intelligence ambao ni murtabaka kutoka nje na kuyaingiza ndani ya Algeria na kuanza kufanya mashambulizi ndani ya misikiti, masokoni na wakilipotiwa kwamba watu fulani ndiyo wanaofanya. Kwa hata leo wakiamua kufanya mashambulizi yote wanaratibu wao wana mabomu kisha unaambiwa ni kundi fulani au ni watu fulani Ndiyo wanausika hata kama hawausiki haya yanafanywa worldwide well ulimwenguni kote yawe ni makubwa au ni madogo kwa kundi ambalo linatagetiwa ni kundi ambalo linasimama kidhati kurejesha maisha ya Kiislamu hapo kuna kazi ngumu sana na lazima yapite ya kupita ndio nusura ya Allah iye Nusura inakuja baada ya mtikisiko. Kuna watu roho zao zitatoka, kuna watu watafungwa, kuna watu watafanyiwa kila aina ya maudhi. Allah anaita nusura yake, ndio kama kanuni ya kimuumbile. Hata harusi ikisifiwa sana, basiinasifiwa kwa sababu ngombe zime zimechinjwa nyingi. Tumekula nyama bana. Kuna tumechija ishirini naamu kuna sacrifices zimetoka. Ndio harusi inapendeza Hayo yametuka hata wakati wa Mtume Muhammad katukanwa anaswali sasa wanakuja kumfunga na tena na na na na na, na, na kwenye shingo yake mtu anamnyonga anaswali huyo mara anatupia uchafu angamia na an, alozaa anaswali huyo haikutosha basabath hawajampiga mtu ni kwa sababu tu wamekuja na ajenda ya kimabadiliko. Hawajampiga mtu. Kamata bilali tesa kamata kubaibu tesa kamata Kababu tesa kamata Yasri tesa kamata Sumaya huwa vurugu. Hawajampiga mtu huyo. Hawajamtukana mtu bali wamesema Uislamu ndiyo njia sahihi ya maisha. ndiyo kwa salaao tu. Paka wanakuwa wakimbizi. sasa khe ha hali sakuwa ngumu milini habasha kule mfano kidogo na hata wahifadhi wamekuwa wakimbije hawajampiga mtu hao ni kwa sababu ni muslihuna wamekuja kubadilisha wamebeba agenda ya mabadiliko basi hali ile ndio hii hii itakaofika uislamu wa wasafi dogtume akasema baada alislamu ghariban wasayudu ghariban kama bada Muslime kuja na sura ngeni utarudi katika sura ngeni hiyo hiyo kama ulivyoanza Watuba toba lilhuraba ilioje iliyoje kwa wageni wepi hao alladhina yuslihuna ma afsadannas ni wale ambao wanatengeneza palipo na watu kwa hiyo watengenezaji hao ndio target ya magharibi na agenda ya ugaidi بارك الله لي ولكم والجميع المسلمين والمسلمات آمين فيا فوز المستغفرين وينجى التائبين استغفر الله وانتم موقنون بالاجابه الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على من رحمة رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منيرا اخواني ماليزيا فتبايت اجندا يا 가이드 ipo نا نينديليا كو اوميزا و kini pia mikakati yao mingine ni kuwatengeneza watu ndani ya ulimwengu wa Kiislamu na wakafanya matukio wanajua au kutokujua wakafanya matukio kwa hamasa na maarifa ikawa sababu sasa ya kuwa watu wengine watakuja na hamasa zao na jazba zao Wakoili watatu na visu vyao na kagobore kamoja wanataka kuhamisha jihad. Kiambia nini? Ah, haikufisi, maikwa. Za nah, jihad. Hadi na utaratibu msherifu. Ni kwa tano, na visu vya kukatia mkate na gobore. Na marungu jihad hiyo? kabiziwa watu tu wafika mara mkakamata mkapiga mkamini je hataif yani ma huwa jihad hapa jihad yake ah ha? tukua na hamasa na uta Mungu na kuliko mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tumeana dola hukurupuka tukijinga jinga alibaki makkah na mazila na taabu anapita njia ile ile ya siasa mpaka Allah anamfungulia na simulisha dola ya Islam Madina pale sasa ndio palieleweka kila aliokuja na wazimu wake alishikishwa adabu ana sasa kwa atapendelezwa watu ndani ya ulimwogo wa Kiislamu hamasa na jazz bana mimi na kwa sababu ibada ya jihadi ni ibada mzuri mwitikio wake ni mzuri ukimpiga mtu tafikiri kitasawa na jaa anaona janna ile bwana kuna furdausi hapa bwana Allah qura mahrulaina banafanya nini wewe huyo naye kaivuka kwa hiyo watu wanahamasishwa na wakati wengine Wakati mwingine waleo hama wa Hamas si waislam kamwe. Kuna jasusi mmoja jina lake linatoa Hiro. Alingia Iraq, ndevu pakana. Amehifadhi Qur'an karibia yote. Fasaha sana wa kujungumza. Muthammisa hoddingwa wa kuchora michoro katika vita watu muamini sana katika hayo magrupu group mengine mwingine wa Magharibi mengine ni hamasa za watu akaingiziwa watu sasa akawa anafanya kazi nzuri akawa anafanya kazi ya kuwaulisha hawa wanaitwa mujahidin na akawa anafanya kazi ya kuwa ya kuwa wa Magharibi yani kote kuwili ni kazi hiyo kwa sababu akachora mchoro huku mkienda kweli mtawapata wili watatu wa Marekani au natu na lakini huku mkienda mtawao Mwisho wa siku akamulisha aka, aka mpaka Abu Musa Arz Kwa mtu anayemfuatilia anamjua huyo mtu. Yenda alichora mtoro wa kuu kiongozi wa le group. Mwisho ya siku karudi kufika kule akanyoa ndevu akajieleza kazi yake imefanyikiwa. Wako kama hao watu wanagandia gari kwa mbele hawajui wanakuja na hamasa zaje. Hapo ajabu katika mwishama. basi ni wanajihaadi fujo mtaani hakueleweki. Sasa haya yanatengenezwa siko kwa bahati mbaya. Ili kuwatia watu matatizoni. Nasangai yule ambayo ni kiongozi mara yupo tena, mara amepotea tena, marhamu muoni, amna kinatueleweka. Wale wote mko katika hamasa na jazba, wote wanapita na nini Na wengine ambao watakuwa amekusudia katika umbo hilo wanapita nao. Hii ni mikakati ya Simba haribi. Na watu wanaingia kwa sababu katika imani ajenda hii hipo na kwa ajenda hiyo imeweza kuwapotezea waislamu wengi sana maisha yao maelfu na wengine wamo magerezani hawajulikani hata wamekosea nini ndio mmoja juu wiki iliyopita wameatiwa wawili katika Guantanamo Bay wamekaa miaka nne. baada ya miaka nne ndio wanaambia hawanakosa miaka 24 gerezani ndio wanaambia hawanakosa Yaani ko hivyo duniani? Na haya kwa sababu nchi zetu ni changa, hao mabepari ndio wenye dunia yao, wenye mfumo wao, zile sera zinaletwa katika nchi mbalimbali na nchi maskini zinachukuliwa na zinafanyiwa kazi, hata mtu wa hajui imetoka wapi, wanafanyia wa kazi kwao wahanga wakubwa ni waislamu. Hana, hata atakosa mtu mwislamu hata hiyo bunduki hiyo haijudi. Hajawahi kuona zaidi ya kwenye movie. Naye inaitwa Guide. Ndani miaka saba, nane, kumi 8, 10, 15, basi. Sirislamu hiyo tu wametoka sita lakini kuna watu 180 zina ngapi. Wako ndani. Kuna kesi za ugaidi. Kenya uko bwanenamo Pakistani, Iraki, Syria, Palestine na kuingine. Agenda ni hizo hizo. Wahanga ni Waislamu. Lakini kwa sababu target yao ni kuua movement ya kutaka kurejesha maisha ya Kiislamu wakora wa, hizo na mfumo ule unaoendeshwa na Uislamu kwa maana mfumo wa Kiislamu unaendeshwa na dola yaki, kwa maana Khilafa hiyo ndio movement kwa hiyo kutengenezwa mchafukoga hapa matokeo yake mpaka na ya naye anapiga debe kumuona Muislam wenzake ka katika matatizo hajui hata kumetokaje liendaje a a acha shikishwa adabu zaidi nini maana gaidi umepigiwa ngoma ya msibani wao unacheza ukidhani ni ya harusi lakini kwa sababu wewe umetoshweka na ule Uislamu wako wa kufunga tena falaleneza ujanja ujanja tu ah hawana shida na we lakini ukiwa na target ya kuleta mabadiliko kamili vyofanya Mtume Muhammad wewe una shida target ya watu hao katika ajenda ya ugaidi Hivo basi kama leo hotuba yangu haya yapo yataendelea kuwepo na kwa sababu mfumo bado upo yataendelea kuwepo mfumo wa kibepari kwa sababu bado upo haya yapo naye ya itaendelea kuwepo na yatafanya kazi ulibunge kote kwa sababu wenye mfumo bado wapo na wanasimamia ajenda hizo kwa hivyo islamu kwa sababu makini na ajenda kama hizi msilisabikie tu zimeletwa kwa maksudi kuwaumiza ndugu zetu na wanaumizwa sana lakini kwa sawa wamekusudia kasudia na kuazimia nitakalokuwa naliwe, Uislamu utafika mbele basi na iwe hivi ikiwa Allah amekadiria, vivo hivyo ni kupita huko na ile hizo kwa shida iko hapo kuupa tabuka wote bwana muwaji na waji, wote safari ni moja mfunguaji na mfungaji nawezekana mfungaji akafa hata kabla ya mfunguaji yote yako maishani yani hatuwezi kukimbia kadari na kadhaa ya Allah hatuwezi lakini tuizungumza haki kwa sababu sisi ni waislamu sisi ni wafuasi wa mtume Muhammadin hatuna namna wala hatuwezi kutimbia hiyo sifa yetu hatuwezi rikiwa kiaungabora zaidi duniani aliitwa Mudazimu akaitwa Karogwa akaitwa Mashairi Akatupuia afungamia mafali. Akatiwa mkazo na um, um. kilemba shingoni macho kingoni akanyongwa. Akatupiwa mayo akiwa paipu. Na majina mengine yote ajabu na vitendo vingi vya oviovio akafanywa na maadui zake nijekuwa kwa sisi. Ili kwamba sisi ndo asiye atakuhuswa, yani atakugombwa, atakuchoma majina mbaya kwa sababu ya Uislamu na watu wita na mtu uita. Lakini hata hata kusimamia haki kwa sababu ni Uislamu. Na hata kuzungunza fikra ya Kiislamu kwa usahihi wake kwa sababu ni Uislamu. Dunia hii kila mmoja anapita. Na tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe maisha mema hapa duniani na akitufisha atufishe hali ya ni Waislamu. Tumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Waislamu wepesi wale walio katika mazito.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 إِنَّا دَعَوْنَا فَأَمِنْ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مولانا إنك مَوْلَانَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ لَغُفْرٌ لِّمَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخَّرْنَا وَمَا أَعْلَنَّا وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا قَصَدْنَا وَمَا تَسَهَّلْنَا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ رب مصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح اخواننا اللهم اصلح امهاتنا اللهم اصلح اباءنا يا ذا الجلال والكرام ندعوك كما امرتنا استجب لنا كما وعدتنا لا تتركنا في هذه الحال ذنبا إلا غفرت ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجه تلهق بنا إلا قضيته يا رب العالمين Allah kila ajaye na shari unaijua ya kithiri ya kidhamiri yasiweze kusimama tunusuru kama mnusuru Musa kutokana na Firaunu tunusuru kama mnusuru Isa kutokana na kusulubiwa na watu waovu tunusuru kama mnusuru Mtume Muhammad katika vita mbalimbali mbali, bali. tunusuru kama walivosunu wa asha, ashabul kafir yaa aljalal walikram tunakuomba hakuna mwenye kuomba sio kwenu wewe utuondoshe mabalaa yanayotengenezwa yaletengenezwa na, na watu utuondoshe mabalaa yanayoleta wewe kuwazibu ya wake utuweke mbali na magonjwa mbalimbali kama korona na mengine utuweke mbali na mabalaa mbalimbali yanayotengenezwa na, na watu Hakuna mwenye kuombwa wa kwa ni wewe. Allah tunakuomba utusikie dua yetu hata kama sisi ni waovu, basi itukubalie dua zetu kwa sababu ya baraka za watoto wadogo wasiokuwasa ya Allah. Itikia dua zetu kwa sababu ya viumbe wengine ambao hawakuwatika kama malaika. Sikie dua zetu kwa sababu ya wachamungu wa waliombo katika sisi na unaojea wewe. Jalia yani ya risiki zetu ziwe na za halali. Jalia yani ya vifo vyetu ziwe ni vifo mema ukitondosha duniani ukusali tutoe shahada ukitufisha wa alihi wa sahbihi wasallam wa الله اكبر الله اكبر ولا اله الا الله محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح